Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah As salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Allah në falenderojmë dhe vetëm për ti ndim dhe fali e kërkojmë në salan gjellewala që të ne lehtëson përfitimin dhe mësimin beqenërisht në këto rëthana pak do është ta përstathshme përshka këtë klimez dhe të ftaftit për Zotë i është për bleft do të të padyshim se si kërqua kam thënë edhe vitin e kaluar në të njëtën ko se këmgullja juaj që dëvini Do të dashmotev për mua që të vazhdoj të bashkoj me juve. Andaj los Allahu Xhellahu Ala që për çdo, ndoshta shqetësim ose ose për çdo gjë që nuk është në nivelin e duhur, na e konpenzon Allahu me shpërblim për i ti. Dhe inshallah ky është edhe rregulli i zbatuar në dunja, çdo gjë që të mungon, atare Zoti Xhellahu Ala me diçka më të mirë të kënaqëson. Që Allahu Xhellahu Ala të të jetë me të vërtetë një dëshmi së pakum minimale që të dëshmojmë para Zotit xhallahu ala se interesimi për të mësuar atë që na ka mësuar Zoti është më i madh sesa ndoshta komoditeti jon fizik që ti jemi ndoshta në klasa dhe rrethona qysh na këshëm pas sjaf, por Zoti xhallahu ala është por lepër angazhimin dhe për sabrin dhe për durimin. Po vazhdojmë sonte me pjesën ku kemi mbet tek trajimin e Pllokumanit dhe mësimet e duhura për edukimin dhe formimin, kemi thënë veçanërisht për ne fillimisht e pastaj edhe për për fëmijët tanë. Sepse Lükmani Zot Djal Levalë m'shërovën dhe u qofti i kënaqur me të. Ishte i formuar në vetën e tij dhe pastaj ishte i gatshëm që këtë porositje të përcjell edhe djalit të vet. E ne që ti jemi në një vit në detyrës që ne tua përcilim generatëve të ardhshme mësimit e duhra, duhet ne fillemisht, apo ti kuptojmë si duhet, duhet ne ato ti rënjësim në zemra tona dhe duhet ne që të formohemi në përpuhëtë me këtë mësime. Dhe shpesoj që nëstimi ata që i përfin shembul dhe përver bërë bërë njëra arabe, faq i dushej i lajë o të i, a i cili nuk ka dhe qëka nuk mund të jepë. Andaj për të pasë mundësi me dhonë edukat, për të pasë mundësi me ndihmu në formimin e generatëve të arshme, duhet fillim e shnetë e kalojnë e proces e duarat e këti formimi, dhe pikrish këtë e thash që të apërkujtojnë, ajë që e kam thënë fillim të rëfimit për lëkmanin, Allah që fëtik na qërë me të, se ndështëta si porësi, janë porësi që vijen nga një nivel pritënor dhe tuar nivellit fëminor nga prindi fmijët mirpo ku niveli është tek Llukmani dhe biri i tij ndërsa në raport me neve mund të jetë edhe nivel që ka lënë peini prindi me përvojë deri te disa prind që kanë nevojë për kët për kët përvojë dhe për tomësime. Në lehratën e parë kemi mësuar një hyrje të përgjithshme atje dhe disa mësime që kanë të bëjnë me këshillat e Llukmanit që i edha birit e ti në lidhe me besimin, e pasta i vazhdoj duke i dhe në përrosit saktuara edhe në raport me siljen dhe me disa obligime që duhet kryrë si kështë e falja namazit dhe që tjetë e, pozitiv dhe produktiv në shëshri duke urdhru për të mirë, duke ndaluar nga keqe e kështë të mëra. Në vazhdim, lukmani të ndërdozë dhe kjo është pjesë a përmbjullë se këtër e këshilave sonë të insha Allah, Vajshdojnë me disa kshirat tjera që tashmë janë të natyre së prezentimit të këti djali para të tjereve Si duhet me usilë me të tjere Dhe i tha Vala të sa'ir khaddeke lin nasi Vala të mshifil ardi me rëha Inna Allahe la ju hibbo menkane muhtalen fëkhura I tha, Zodë Gjelleora, përmën këtë nëkshila, ku Lukmani i tha birit e ti, o la të sa'ir khaddeke lin nësë. Këtë formullin kuranorë është problem me përkthyj me fuqin si ka ardhë. Kuptimi përkthyjët. Andaj do të më duhet pak me e komentu për me mujtë edhe me përkthyj dhe me e kuptu. La të sa'ir khaddeke Në gjuhën arabe të sa'ir është pe një fjale që arabe e kam përdor për një loj smundje që e kanë pas devet sa'r është një loj smundje që e ka godit devet në qaf dhe si pasu e kësaj smundje je, nuk kam pas mundësi me mbaj drejt qafën dhe, dhe dhe kam pas pak në form të shtremruar të deformuar dhe kjo ka që si pasu e smundjes, nën ka qenë kjo defekt, kjo ka qenë deformim, kjo ka qenë mëngësi të devet. Si pasu e, një virusit saktuar që i ka godit, do të kësaj i kanë thonë, sa'r. E Allah u Gjellua e thotë, wala të sa'r haddeka. Ti mës e shtrama kokën kër të flasësh me njerëzisht, do të takë për të reguar me ndje madhë. A të kuptim, ke pa di kushë, për me i njërru diken, më utrëgu së shmë ndjë lartë, nuk e këqy më ftyrë kërë të folë. Ja apë dorën, këzë nuk peshe apë ta. Fërëpë, mirë, mirë është të për, a të kërëpë të ma. Da të të me në në qëmu njën, ose me përbuzë njërin, nga niveli i, me ndjë madhësisë dhe krye lartësisë. Pra të ndaj zotë i Gjellewala, të ndërlozër, shikosë jo vetëm në formulim por edhe me një prezantim si duhet të shëmtuat. Asë mund tuot mos usul me ndjerë me ndjë mballësi. Me çartosh kjo punë, po, mos u bë me ndjë mall. Mirpëqalloh Xhe Lwala për më përcjell këtë këshill ka përdor formulimin i cili prezanton pamjen po e shëmtuar të atij që e bën kët. Do thot nuk e ka përdor vesin por e ka përdur përmën e këti vesit për të guarë sa të shëmtuar dhe shpreja të sajrë që thazot i Gjellewala që i thash në fillem është pasuja një smundja edhe kjo e ka atë mësimin e duhur sa Allah Gjellewala për në thotë se ajë njëri cili me mëndim madhësi flatë me tjerët nga pozicioni i e përsis komunikën me të tjerët mos me ndoni se aj është i plodhe i përkryar, po që ja po gaban në sielje. Mirë po allohë po përmand, se mënyra e ti, që aj kështu sielët, vijen nga një deformimi brandësën një smundje, dhe aj duke menduar, se me këtë sielë, po deli kompletuar, dhe me përsin dhe tjere, aj realisht po deli shëmtuar. Dhe shëmtimi i ti ka filluar ga brendia që e ka nëzit këtë shëmtim pasaj të jashtë të fizik. Për këtë arsujë, të ndërdozër, njëriu që ka shëmtim të brendëshëm, gjithësësi, shëmtu e shmëria brendësis ka mu shfaqe dhe jashtë. Ka mu shfaqe dhe si. Për këtë arsujë, ka në thonë djetarët se njëriu që ka do që e ka në zemër, në format caktuara do të delë përmes gjuhës e ti. Nuk ka mundësi me emëshef. Ajë ka mundësi në situatët caktuara me e majtë vitën kontrolë, por ka me i rëshit dikon. Nuk ka mundësi me majtë gjithë mundë vitën kontrolë, e dikon ka me thërë ato që e kamenu, po që realisht është mundu me emëshef. Dhe i shiko njësë përnda vishë një formulim kuranur, së mësi me i apë. Andë njëri i cili, Silët me arroganës Njëri i cili Silët me mendje madhësin dhe i dikujt Do me nënçmu dikën Panë varsin bëqfar baze Mos me ndoni të ndërullëzër Se aj E bën këtë silje Nga bindja ti së është i plot Mirë po aj e ndi një defekt Një të metë në brendin e ti E munduat pastaj Me këtë form të mendje madhësis Me embullum një mangësit e ti Dhe kësu, thë Omeri, radiallahu ta'ala anhu. Qëfar, thë Omeri, radiallahu ta'ala anhu, Omeri tha, kush dhe që silet me mendje madhësi e ka bërë këtë përshka këtë një mangësie të brendshme që e ndin. Gjithë së si. Andaj njëriju i mangët, i kompleksua nga mangësia e, e ti, ko kompleksë është i mangët, ko kompleksë nuk është Në nivelin si e duhur, sikurse kësse me pas qaf, munduhet që këto mangësi me imbulume në dimësi. Do sa një shtëmdhaj nuk kanë më konmendim dhaj. Gjatë tëm dhaj më diçka tjetër. E ai që s'kam mucim si u boj mal me ato çaralesh, e boj një në map, munduhet të bojë mal duke në çmutiret e në çmut edhe më shon pastaj. Prandaj këymsim që a ja tha Lukmani birizët e tij të në ti rozë Kraso dhe që Ka orë me shprejnë e një virusi Që ka deformu po me njështë me fizike Dha i vet deformuat Kur sillështu me njështë Në mësën se Sillëja njështë të tilë Arogan dhe mendimdhej Vien nga në nënqmimi i brend shumë Që ata e kanë Për këtë arsuje Të ndërlozër Që ka muni me morë veshë Dhe që ka halo ma halë këtu Kur bije fjalla për porosin e babës dhe të uar djallit Lukmani për i thët djallit vetë Je ushqy në familje të ndershme Ta këna mësu kërnarin si duhet Pra ndaj respektoj vlerat familje si kënë orë Bësh kënë orë Nuk ke nevojë me demonstruar epërsinë ndaj tjerëve falso duke aktuar kësa je dikush i tjetër. E kjo është shumë e madhe. Njerëzit që janë kompleksuar nga theja e tyre, njerëzit që janë të kompleksuar nga tradita e tyre, njerëzit që janë të kompleksuar nga msimet e pranëve të tyre, munduhen tashmë të jenë dikush i tjetër nga ata që janë e dalin të deformuar dhe nuk mund t'jen kur në nivejnë e përsi që e kërkojnë nga sa ata të tjerë i ledzojnë se pa aktojnë e përbuzën të ata dhe këta e dini kush do që ka tentu apo me ushtir pardikuj se unë jam dikushi e kanë nënqmu që atat, që atat, atat ka nënqmu pikrësht që ata të ata ka dosh më ngritë ato pikrësht dërso njerëzit sëar ke qenë originali aj që je ti edhe në qërë se ke gabu mi po nuk je kompleksun nga vetja jote, njëzit kanë dashtafër. Ande i tha, e ke marë brumin e mjaftushu në familje, kur mosë ndi i kompleksun. Do më t'i komijabë mësimet e duhura, që rarish ku do që shkajsh, kime ku në respektum. Dësë nëse tentan me e thithë respekt me tjerve, me gestikulacione të ndryshme, të deformuara, kime unë në nqmu. Ande kjo është një lojt, një lojvullosje e mësimeve të mëkmanit, s'ki qka më kompleksua. Pe qka më kompleksua? Pe i shirkut? Pe i një fakut? Qka të kompleksat? Nëse ka njerëz të zhytu në idhujtari dhe të pa kompleksuar, e pëse të fun e kryja një shmëri i kompleksuar? Pëse? Nëse dikush, për shambull, me kënari bëm punë për më ralshme. Në një një një një një një një një një një një një një n Edhe krenorë, e pëse ti me moral me kuni në nëqmum? Kur ti me moral e me ndirë, e me besim, e me namazë në nëqmuhësh, e dëshërënë pastaj këtë nëqmim të brandshëm, me e demonstru me një krenari tjasht me në nëqmuhësh. Përdoës është, kur kush e si, e që. Pra dai Omeri radhiyallahu ta'ala nukësh kur mësim dëshëm ia vonë ashabëve. Qas Omer ka ditë se njëri kushkon për delegacioneve kur ka takime, do të vesh normal, pak më mirë jo si në shtëpë. Shtëpë pak më lëshëm, ama ka takim, kjo është normale. Mir po Omeri me një takim shumë specifik në kuvertë zyrtarisht. Kur Omeri çliroi kucën dhe pa takim me udhëhecit e mëdhajt, asoj ku të kucën më ajo lutë çelsat edhe o mirë u shfaqë në këtë takim, i hi për në gomarë. Së kishë marë kalli. Apo, pa nësikur se me thonë se shhipë, Mercedes, isha me biciklë, kërëtar i shtetës të dhe. Në biciklë ishhipë. Në gomar ishhipë. Le që hi për në gomarë, po mirë i madhë shumë. Komë të prekshën të kësë më kemira atu, komë se gomarë i vukë le i madhë. Edhe ishvesh me teshat për dërshme, ku shë specifike? Ndërsa, Ebu Bejde, radiallahu ta'ala, njëri nga komandantët e kësoj beteje, u prekë shumë të ashtha këta, qërë omiri që shohar, asë patë që me veshë, zhëtë e herë bovë, ta, edhe pi thotë në veshë, ja, emirën, muëminin, se mërshë një devën e i kali, po në magarë i orënë. Sveshët i shka ma interesantë, e këtuja tha, këtë mësimë në lukëmanit, po pak ma në rrushë, omiri, radiallahu ta'ala, anëhu. I tha, nëhnu kaumun e azze në Allahu bil islam. Në imi një popull, Allah në kanë gikët me islam, asë me magara, asë me deve. Nëse natë të në na tonë me u shfash krenar, me diçka tjetër, jo me këtë që kemi, në në në nëshmenëzot, jepton. Andaj burimi i krenaris tonë, është në fejnë tonë, është në lera tona, është në besimin tonë. Në dërsa, Mënyrës e ti veshesh e qëka esë, kërë është pasaj ajo pëllëtsuse, por jo bazament, jo esenciale, në qovë se e ke fitu halal, por s'ka qenë e nivellit në alë, në di u krenar, nga se më mirë pak në halal, se shumë në haram. Që të e a thaë lukmoni, dionit veta përëmë, e shumë të tjera që jemë kohë dërësaj me këtë shprejhje, vëllatë të sa irëkët dhe kelin nësë, Mëse o këtë fëtyrë njerëzë, sa o në nënqvim. Këqërin fëtyrë kërë fëtë lasin. Për sëllit, të regoj se je interesant, une për të mgaj. Të ndërlozër ka bova kia, që në shkutek ulemat e hadithit, që ata kanë transmitu hadithit. Për shamu të shabi, Rahimullah. Aje ka transmitu atë hadith. Kë hadithi ka kalu përmestina të tjertë. Edhe ma dukush me e ka dhu hadithit edhe me thonë, subhanë Allah, shumë interesantë, mi aboj qefen që i jam sëve hoqës një hadith, aj, këlle ka ditë atë hadith, aj, nështë asë ka ditë që ka është hadithi, respekt, po kjo së dhe me hondë tash, a po, edhe mu qume ka blodet derse, se tash përdu keme këqyru, mirë po, ka rasit saktuar, akur. kjo duhet me, me reflektuar një farloj, një farloj, dhe me hondë respekti, po të flet njëri, po të tot njëri, shikojnë fëtyr, Kjo është me gjithë njerë, e përpër mëndo kër a njerë, <coughs> Zotë i ka kërku që të kjerë në respekt më të posa që në ti, prindi për shambullë në të. Kë i dhejës kur fletë, mirë nga japë, mësusi kur fletë, aje që të mësën, ma i vjetër kur fletë, për cilë, ndështë ta nuk të pëllëcen këshilla, ndështë ta se kja që dhe në heqë, ndëgja japë dhe pas taj gjem njërë një në duhur për me, e përmjërësua të. Për. Tërzmetuhet njërë, se dytë djemë të aliët, Radjallanu Huseini, imam Hasani dhe Huseini, Radjallahu An-Humma, kanë do shumë marrë abdesë më një venë, e atyë kanë po njërit vjetër, po e që në i s'përdi me marrë abdesë. Nuk përdi me marrë abdesë. Këta me i pëthun, i në një pa të pejgamberit e sëmë, të s'përmarë abdesë mirë, a i kishë Kishmangu plotësisht gase. Diet çfarë respekt duhet të pas për Nipatë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kta nuk i thon kush janë. Po çfarë i thon? Thon o ax, ne na dy vëllezër edhe ky po thotë që më rabdes më mirë se unë. E unë po thëm juën e marr më rabdes më mirë se ti. Apo na xhir ti të gjikon fund kush po më rabdes më mirë? Edhe kënu më rabdes kur i ka po e ka unskakna kur qen Allah. Unë skakna kur qen çish po më rabdesi edhe në funda i kishe hao cili, vala ti ma mirë, e ata isha unë afton. Ma, mas me nënçmu njërë, bënë një aqifin. Së po thëmë kjo qef me këmë nuk aritë vërtetës, nërka saj me mirë po, mundonë mërë atë saktuara që me e respektuë dignitetin e njërit. Që kemë rëndësi, gjithdo njëri ka karakter të vetën, ka dignitet. Ajë mund tjetë i vartë për materialisht, a më ka karakter është njëri. Ajë mund tjetë nështë ta idhujtarë. A ma kuat dinitat njërzor, që Zotë Gjellë Vala e ka respektu këtë dinitat Allahu thë në Koran Ne i kemi ndërruar bita adhemi Edhe kur ështëlruar e gjipte Të ndërruazër Kur ështëlruar e gjipte Jënë organizu gara në kuaj E ka ështëlruar e gjipte në kush Amr ibn As, radiyallahu anhu, një nga shokët e afërt e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jan organizu gara në Koj. Dhe në këtë garë ka marr pjesë djali i Amrit. Qletara çdo dushtu, njëri më i madh në gjim. Djali i ti tij ka marr pjesë në garë, zbashk me të një kapt, s'ka qenë muslimanë atë. S'ka pranuar stomen dëshira e tij edhe a i pjesmash në gara po a i maj shkaldhë se djo ali amrit edhe a ja ka përcen në gara e arapt e dini jënë të njur kuajt arapt edhe garat në kuajt që i bëjnë bagje ka një spërt preferum edhe ata që jënë kun elitar është dash me fitu apëta po kësër adhe nuk fitoj djo ali amrit fitoj kupti edhe nga nga Mburja se kush jomun e tim me shumë mu, e nxori në Shkopë dhe goditje për Gjoko. I nenchmuar ta ku me shkoonë. Do të them kë djali amret. Kë s'të mendantaj. Njoni aty i tha, "Shko te shefi i babaznat, po them që shumëim napëm. Kush ishte shefi i babaznat? Omerit. Omerit ishte në Medinë. Tha shko atje se ai Kusht dhe që ka në kesa, ja këthën hakun, aftën. E mori deve në baba i djallit, me djallin për e gjithës kënë me linë, aftën. Taumeri, radiallahu taalanë. Edhe baba e ti kapt, me kryç në gjaks, hini Taumeri, radiallahu taalanë, dhe i tha, o prisi besimtarve, unë këmni që je shumë i drejtë, qështë të që të më ka ndonë, aftën. O merë e thirr sekretarin Fatibin që, shkru, që ka shkruar, thotë shkruaj letër urgjente Amri Benasit. Vëndror, kjo për mëna, lei ke punë e shtetit, ke çaki lei. Ka merë dyuln edhe vizatou para me sa ma shpreta. Sa ma shpreta ma. Amri nuk po e din çka po ndodh, as i ka ardë haberi. Nuk e din. Po shkon me djali në vet atje edhe djali vet për din tash që ka pëndur Omeri me shkëp ndur edhe djali i ambrit djali më të mëghtë që, që i ra me shkëp për më shifët mësë babës se i ka dit që Omeri s'ja fal e i thakti koplit që ka më gjikun kreja të. më qëja, unë jëmë këtu mësë kikallat dhe i tha një fjallë të nodhe tha mëta is ta abettum unë nëse wa, wa qad valedetum umahatum ahrara kush jau ka dhon të drejten me i rubnu njerëzit e nënat i kan lindu të lirë kush të dhatu i kje drejt me rrej njerim kush je te olar për me të regu se kur fartë të drejtës kime kon me një manatë kime respektu kush do koftë për naj të ndrozër Respekti, modestia, janë pjesë përbërse e fërnit besimtarit. E jo me imsu thmit, apo, në nënçmim, nënë përbuzja, në që fardloj bazë, kurë do koftaj? Nësej me respektu, nësej me nëru, nësej me qenë modest, nga se kështu i mësëj lukmoni, kështu i mësëj lukmoni bjë dhe ti. Vële, temsh i filë ërdi mërë, ha. Kjo është një formë e mendje madhësis para njerëzve kër të fletë me ta, kër të komunikon me ta, bëhu, bëhu më dhesë. Bëhu më dhesë. Por edhe kër të ecë, ola temë shifilë erdi, mërëha. Mos e thës në bitok, mërëha. Qëka është mërëha? Qëka rëtë me, duhet me, të fjallën, jo vëqë me përkëthy, përkëthy më prafërtë. Mërëha, të nërozen gjuhë në rabë është, kulmi i, gëzimit, thërëh, me fë, ferah, është gëzim, merah, është kure ka përcen, do në, në të vituram pikëzimi që dojmëna, është ferah. E Allah o thotë, mos etës në tokë, dhe më thonë, kaqë i disponumë e me në në qëmu të tjetë, me në mëndje mëllësi, me zi, me qukë o kënaltë, qako munë, e qka dionë, e kush jo munë, a i nuk fletë me gujë, por flasin gjestrat e tua flet mënyra e ecjes së ti pra në të ku ndrëtnë kësaj Allahu xhallehu ole kur foli për robët e tij të, të, të mirë çfar tha wa ibadu rrahmani alladhina yamshuna ala al-ardh hauna eda rabt Allahu te drejtë sincert janë kush ata të cilët ecën tokë qet si eshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Si është e eqtësja ti? Tëndërozër Ibn Qajmër Rahimullah thotë Eqtësja pegamberi sallallasem është eqtësja më e përkryr njërzore Pëse? Nuk este Më ndje madhë Pëgamberi fundit, nuk este më ndje lartë A i së fletë Vëtë qafë e ti Vëtë trupi ti, konstrukti ti Të kalëzën shumë Ka së u e dini Qyshtë egzistojnë gjuha e të folërit Apo? e gëzisënë dhe gjuhe e levizive, e gjestikulacioneve ma dje me gjuhe e gjestikulacioneve mundësh me thonë kërë shumë ma te përse me gjuhe në gujes kjo është e njërë që ta imësojnë ata prisë e liderat kër të takohet me këta, qështë me qitë komën e me këta dorën, mi këtu qënë e spëtu të natuja kështë më të mëralë e posë është, është gjuhe e gjesteve më nda i tha asë me gjuhe më së bëhë më ndjëma, Nga se me një ajat një sëra, Allah ënë nëke, lën të hrikë alërda, lën të bëllu gëllë gjibale t'ula. Kuj e një një së burë? Që sune shafi të tokër me komën të në qaq e ronë, mashallam pesh, për ku të shkelë duqët metrë nërë tokë, qëllë të gropë, kuj është gjithë t'ja? Po të një shkamë së munë është me e shafi të, kër kushit? lën të bëllu gëllë gjib hajtë mshu e tokës apo qëllë një vrim, kordës po qëllë, ko ma jota. E ndaq me gjatsimu u matë, Allah o tha përti, një kodrë më dvukër, japtan, të vogërë, së më boshë më i gatë sa jabëtën, këmë për të në ti? Aso kodrë asia, aso, pesha e tokës nuk i jabëtën. Përëndaj, fa Allah o rapët, e gjithë më shishë me të atë që jistë në për tokë, të qëtë, e pejgamberi sësën si ectëtë Nuk është nuk është me, me me me formën aty që janë do do të kryelart por as nuk është i thyer së gjuna apo së shkret me një që sot do dë të dëmton e po do njerëz kujtoji të takvallë kosht vetëm u çafën që sot se sot është kada jo ulapo sotaja zot din çaf nuk është është nzamba nuk kalzohet dhe veshmaria në shkretion ato eca apo Andaj o mirë e po një njëri të u falqështë të ta. Jam shënë qafë, a i të u falqështë. Të andre që u burë, se së është përullja, në thymje qafës, për në thymje të zemrës, dhe kë gabuti, dhëtë kjo më thëj, një qafë më thëj. Andaj përgjame së më nuk e së të i shkrit, i dëbë, pas nuk e të mburëvecë. E së jetës të, e së të, e cje modeste, për Jo me ndimadha thëmë Si fortë Thët e nësibni Malik Radiallahu anu Kër ectim me pejgamberin Sallallahu azzallam Lodhëshim të e njëk E aja së të nërmal Aqë ishte i fuqeshe më thëmë Ecte thët ecte Sikurse kër ujë vërshën të post Ectje stabile Qëndrushme Përëndaj kër shkun me bo omrën Mas marveshën hudebja Ashabet, kër është të me kështë të një për ashabët, jenë ligë ashtë të një kur jë mbo, për islamit, së so kenë këtu, hëngshin mirë, mirë në kënë, hajtë të është apo jë manë Muhammedi mirë, që është di njerë, apo, që, kënë isi më falë, me të kërkun e që, edhe të të të kërkush i me të, përgambirë i sasalëm ju tha, i hramët, Kër t'i vesh në tavaf e po, edhe sot dhe me ta japton. Atere ka pas arsyn e vete, po t'asht ka metë, më po. Tha qëpëla një krahë të djallë. Kër umrën e bërë, po, me hera me futë parfuni, qëpëla të kraho. Dhe të regu anë ashab muskët e tyne, po. në fuqin e tyne. Jo me ndimadhësi, po me të regu realitetin e fuqin që këshin, dhe stabilitetin, se islami vëjt që i këshin e bërë dhe më të fortë. Në ndaj të i gamërëse, este por jo jo mendje madhe. Edhe jo të nçmuse. Kjo është mesatarja. Dhe kjo është ecia më mirë. Asi thim, asi krylum, asi në në malmes, e mirë. Jeni më të stabil, as i thyem, as i krylum, as i zgatuar shumë, normal mes. Ecia të drejtë, stabile, qëndrueshme. Prandaj ë uh, i tha ola temshi fi al ard al maraha. Mos at sintok. Me më mendje madhsi. Gësa Allahu la ju hibbu mënkane muhtaden fëhura, Allahu nuk e dhe dhe dhe dhe që janë, mëndjelartë dhe mburra veca, mburën, patë drejtë, si dhe në Allahu kështu këta njëzatë. Pas ta i tha, Vakë sidhë fi meshjike, Vakë dudhë min sautike, Inë në enkërë al asuati le sautu lhamirë, dhe këshë përës si jafune që tha, nuk mani bilitvekë çfarë qiset në moshikë dy porositë e para që filluam ishin çfarë ishin adolesh mos bëj kështu mos ec kështu mos ushëll kështu apo dy porositë të tjera janë bënë kështu dhe ushëll kështu çfarë do kemi thon se formimi i njerit ka lënë këtë fazë zbrozje dhe pastrim pastaj mbushje dhe formë Nuk mund është të pasë cilësi të këqia, mundëreqë. E ka pyt Ibn Qaim e Rahimullah ibn Temin, është më mirë me thonë Subhanallah, është më mirë me thonë Estakfirullah. Sa është fjalla me Amirë? Ibn Temin e Rahimullah ja ka thonë i përgjit i gjithë sa këtume, e i ka thonë Ibn Qaim e Rahimullah e këmë dëgjupit dhe, dhe njerëzve ka në thonë që shtëtë, a ta mërmene se është e sakë? Ha, qëa kemi? Ka thonë se ata që kanë ndytsira, për ta e stakë fyrla është me mirë, se subhanë Allah. Ndërsa ata që kanë për më ustolisë, subhanë Allah është me mirë, se e stakë fyrla. Se e stakë fyrla është larje, ndërsa parfumosë jë është fjallë, subhanë Allah. Për ndaj, qika, nuk mundësh në u parfumosë, për pa u la. Nuk mundësh në pas, pa u pasru, nuk mundësh me më ustolisë, për u pasru. Ndë jam sej, me të të dëgjine, formimit edhe regulimit. Lërgoj këto, pas taj, vakësit fimeshqike. E qëka është vakësit fimeshqike? Vakësit fimeshqike është ecme kujdes. Ecme kujdes. Po, a i tha një herë, mës e cështot? Apo? E po, i tha mës që bë qështot? E qëshmë një abone, qështu bëj një. Ma qëka, këa është a e metoda islamit. Nuk thot kjo zban, kjo zban, kjo zban, e qa ban, zdi qka ban e që kjo zban, ja, nuk e le njerin gjysë, kjo nuk ban, që kjo ban. Dhe kjo që ban e shumë me e mirë se kjo që zban. Gjithë mund, islamit të ndërlodër, ku do që thot dhe qëka që nuk ban, gjithë mund, pa tjetër e ka dhe qëka që ban, s'ka qara. Dhe gjithë mund ajo që ban, o shumë me e mirë dhe me e do pyshme se aje që zban. Gjithë mund. Dhe gjithë mund aje që nuk ban është ma pak, se që Gjithë mëna e që banë, shumë ma shumë se e që zbanë Epo Edhëpse njërë fatkesisht Si pasojnë nga cimët të shetanë E marrin kondër tëmë Ane i ta, ua, kësid Fi me shike Edhe këtu më lëni e që pak Be që pak, jo shumë Me gjusisht Me e tjerë pak se shumë rëndës jebë Gjuhin arabe E ka silë Fi. Shikoni Nështë gjusështë se kuptoni Për së pakoj nini me vesh Vaksid fi me shjike Kamujt me thonë Vaksid me shjike Apo? Uh, Kamujt me thonë Letejet e cje kuidesme Letejet e cje kuidesme Besë që në Shqip I kuptoni dalime Nështë tonës Kom probleme me formulu Për së pakoj me kuptu dalimin A kuptenit dalimin kërë thuat letejet ecje e kujdeshme edhe kërë thuat bëhu i kujdeshme në ecje A kuptenit dalimin? Dalimi kryesor është se kërë thuat letejet ecje e kujdeshme ordën është ndërlirë me përmjërsimin e mënyrës e ecjes Apo? Ndërsa, kërë thënë, bëhu i kujdesëm kërët eqë, do të ti përmirësahu që ga brendia jote të përmirësohet eqëja. Për ndaj njeri mund të dhe muë thë, që stashë, po në brendinë e ti, komë një mëllësia, dhe. Andaj i thaë, fi shike, te, në shike, ti, në eqën tënde, bëhu i kujdesëm. Dhe më thonë, kujdesi që në vijen ga brendia jote e përmirësohet nga se përmisimi kozmetikit jashtëmës kërës pun, përmë punë Gjozës është përmisu e cja përmërëna Gjozëmërëna të si e të e cjështë duhet të i badjava shtiru me e cëpër jashtë qënë përshke përmërëna ndë e thë lëksit ti me shike ti lëksit ti përmërësëje e cjënë tënde nga brëndia jote që reflekëtëm pas ta jashtëm lëkë dhëtë minë sotike ule zërin, mësë bërtit, mësë ngritë zërin, oa këdud më nësë saurët i kënë. Që kanë i dëmëruar, para se të kalit e komendikës e dytës, një lidhjë me rëndësimes, dy përosive që kanë orë. Ati Allah u tha, vëla të sajrë khad dhe kalin nas, mësë më e ushtrema njerës e kokën, apo, kjo është në komunikim. Edhe tha, vëla temshifil ardhin maraha mos atë, mund ka lidh mes gjuhës së komunikimit edhe gjuhës së sjelljes. Kto tha, bëhu i kujdesshëm kur ecë dhe ulë zërin. Ka lidh mes mënyrës së foljes, komunikimit dhe mënyrës së ecjes. Kur i ka ldhur Allahu xhalla uala. Rabbati tithmir sa u ibadur Rahman, Rabb e gjithmëshirshme janë kush ata që eci në bituk të qitë dhe kur të provokohen nga injërantët, thonë selama. Edhe këtu e ka lidhë eciën dhe mënyrën e eciës të jashtëmën në mënyrën e komunikimit. Për ndaj të ndërdozër njëriju sa so ma i formuar në gjuhën e ti, sa so ma i kujdesën në gjuhën e ti, kjo koma reflektuar dhe mënyrën e sildisë e ti dhe eciës e ti dhe përgjithës ti me njerës, të thonë. Sa � qështje e gjuës dhe përzires me së të në dyja dhe dhe. Për në njëri mundë të tash, nështë ta më ushtir me ushtirë me jetë mirë edhe me usilë mirë. Mirë po, kër të fletë, i bjenë si kurse ka thonë imanë më bu Hanifi a Rahimullah, a po, ka ardhë kuha me i, me i shtri i komë. Në të të qyrë për jashtë, i shëkomë burë i mirë për jashtë, si ke folë, të të ka ardhë vakti me i shtri i komë të në. A nëjësikur se e kam tësikë këtë sërra i shemële t'i. Shemële t'i. Djaloshe që ka marrë pjesë në gara për poezi. Edhe komisioni po vëdërësën. Garruesit në moment. Po shfaqët në djal i veshur me petë këne një një nëtë pej poetve të një ura rapë në atë ko. I ka vesh t'ishtë dhe të ti. Edhe poecë eqje të poetve eminent. Kërë kam po atë ta dhe gëti gënë heqëmës në ti ty po ka posë të meqëmë dhe të ngurëm një herët të një të këshyrem posa ka njësë me recitur poezin dhe më ronë gjithë shka ka qenë e shpoezi jove gjithë shka ke mujtë më në ashtë e shpoezi nuk ashtë e njëni për atyne në komision i ka thonë një fjallë ose vesh i tishat që që që që që, që gëhën është e bënë e gjuhën qëri ki teshat. A ma zëbën teshat e për edhe të mlaj e gjuhën e rrugajgjëve të rrugës. Zëbën kështu atër. A në lojndëruar. Edhe ti, nuk bënë pomjen e jashtë me, me upërpjevë me kun e sumetit për pegamberit sallësallëm, -sal e gjuhën e aty në tjerë vapër. Zëbën kështu, duhet përpothje, duhet me përpothje. A nda, na duhet me, me, me njekë pegamberit së në gjithë shka në gjithë që ka i nga të bindën, ka argument, saj ka bëna dhëtë me njëkë. Mi të më duhet me përshtatë këndjekje. Sa për një dhe me kënd që i këti komisioni të ishtonë në burë, saj kërëshe kështëm po për me tjashtëme, e kërëshe që për falësh, për folë heqë, bënë përshtype që kësi burë i mëti s'ka po. Si të fletë një dy fjuhallë me dy, thëtë, Allah jenë, si, i, i thëtë, I këmë thonë njërënit më atit, që kjo, a po? Thatë, ose bëne pëmjen si guhen, ose bëne guhen si pëmjen aton, nga se së përshka i kanë dyatë bashkështu aton, po dhëtë ka me i në rua. Pandaj, i tha, oa kësit fi me shike, ets me kujdes, bëhu i kujdes shumë me eqet ti, oa këdhë dhë minë sautike, mësë e ngritëzërin, mësë bërtit nga njerë dikush me ndonë se me tonin e zonit ka mundësi me përcaktu argumentin jo lato argumenti s'kanoj për britma nuk ka nevoj argumenti kanoj për logik dhe arsio qështë me ashtipu me prezentu dhe nuk bët aj për mes zërit nuk bët aj bët për mes argumentit përndaj pegamberi salallahu asum të ndërnozër për 23 vjet a jo mër menja që Dikush për ju ka probleme më shumë se ajë. Me njerëz, për shembull. A ka pasë garë me zon problem basho me njerëz, a dikush për neve ka pas folë me njerëz? Është pak krahasueshmë. Është mot mend që ka bërtit dikuj, në erë dikujt. Bërtit çop të mon që, që del prej njerëzorës. Nuk nuk ka asnjëri, më është në formë, është njeri. Asnjëra. Aishqe, radiallahu ta'ala, anër, thot Ma kene nëbijo sallallahu aleyhi sallam fahishen ola mutafahishen ola laanen ola sëkha ben fi l'esuak Thasështë e pejgambelis sallallahu ta'ala sallam i fleçt në gjuh E asë nuk lendantë të asë ken me gjuhënë ti Nuk malkantë E asë nuk ishte sëkha ben fi l'esuak Nuk bërtëtë kene për trakë Më një një zoni Kushë ditë largë diko nabëton ai është një gjë normale. Nuk e ngrit zërin, nuk bërtat, nuk del nga normalja, po ai cili nuk ka argumente. Andaj kur s'ka fuqinë e argumentet apo tenton të pastaj argument me pas fuqinë. Dallon dikush e ka, dikush e ka, do thot fuqia e tij është argumenti i tij është fakti i ti. tij, fuqia e tij është bia ti. e tij. Dhe kemi mjaftat. Edh kush se ka këtë fuqi e tenton që pastaj argumentet që i mungojnë me e zënësu me fuqi, me dhunë, me zot, nuk zënsohet argumenti me zot. Rreth sa durh volumin mbadjava është, nga se njerit ne verifikojnë gabrtima. Andaj thae edhe Lukmani in ankara al aswati li sautul hamir mësë e ngritë zërën, mësë bërtet briti që së është një rëzore, mësë bërtet nga se zëri më nevëretës në zëri i gomorëve në zëri i gomorëve gomorë i qatë zuhe ko me qato apo, e kalzon krejt edhe kër i dhem edhe kër gëzuhet e... se i qato ko, asko men, asko arsi a po, a manjëri se kalzonin krejt ka i qakon zon me konë nëse ëh është degri është denigruse, degraduese për njerin që zëri i tim më qen kjo që e prezantova. Andaj thonë, mos e bë, mos e bë sikurse kjo kategori domosdhomon e kemi sik neerë që flora, flora e kësaj kafshë, apo se i krym punë njerëzve shumë, por çdo gjë u është apo shprehje në çmusa nuk di gjum nuk po so ku mujt me, me me me me me lezu për këtë rast nuk di gjum bot që ndonjë gjufiola gomar është me levduti kapa çdo gjum bot më thoni kujt gomar është me në çum apo andaj çfarë ka përmend se ka edhe zero të tjera jam në vrec ka gjë tjera po ka be tëgu që tfort të nën çimit e përbuzës, sa është nën çmuse, sfort e keqe me çfarë pa, po, si dukesh ti kur bërtat dhe angris zërin për te, asaj që është normal dhe është njerëzore. Prandaj ndoshta ndoshta ë mjaftojn uh, këto këshilla të Lukmanit për të kuptuar se çfarë metode përdor Kur'ani për të na formuar për të nga eduku, dhe që fatë porosin e japë, që një të apërsilim gjenatët e tjera. është porosin e cila, si kur sa u akam cengë desh në kaluar, i qaset njërin nga të gjithë, thë antë ti, besimin Zotin e brensh me ati, namazi e jasht me ati, në rapartë me Allah në gjithë sësebër, urni për të minë ndalimin nga keqja, arë gjithashtë të të të të të të të të të të të mënyra komunikimit me shëqnin inferior, mos tjetë pozicion negativ, po tjetë produktiv dhe pozitiv, pasaj që të ashtot mos etës kështoh, mos të regom më ndjelart mos i nënqmo njerëzit mos i përboz njerëzit bëhu modest dhe falë mirë dhe silu mirë dhe etës mirë me këtë edukatë nuk moni radhjallahu anu të ndërrozër e përmbyllë këtë porasi dhe tuar gjallit vetë dhe sikur që si ka mon ulemat e të fësirit ndoshta në formulim për një proces kaqë të rëndësishëm të edukimit, këtu fjallë mund t'jentë pak ta. Apo, me të vetë dikush edukimi i fmive, me e këtëzume 5 reshta, nuk o balë. Shumë shkurë të shkjo, për një proces kaqë të komplikuare, kaqë të rëndësishëm. Mirë po kanë thënë djetarët, si kurse sadin e të fësirën e ti, kanë thënë se këtujen bazat e këshilës nuk ka porosi, nuk ka këshil, që i ajab dikujt, e që nuk këfet më ndënjë nga këtu baza. Këtu e në bazamenti, besimi, formimi branshëm, i badeti, formimi jashtëm, apo, dituria, sabre, ato që i kemi cek, ecja, komunikimi, të fundret, gjitha këtu shkunëm. Andaj, njeri është, qenja përbër nga tri nivele e branshme ati, Gjuva e ti edhe Silve dhe e jashtëmi e ti Për të gjitha këto, lukmani Për meni porositet Saktuar atë të së sërat Thasht, jenë baza Të edukimit të mirëfeld Në qëfëse ne këtoj kemi parasyshte Ndërëzër dhe edukohemi vet Dhe formohemi vet me njënje këture mësimeve Me lejën e Allah Gjellewala Do t'i me të gatshëm që t'ja përsillim Gjeneratëve t'jera Mësime të eduva dhe thmi dhe dhe fëmijët tonë. Ti edukojmë në moral, në sjellje, në modesti, në respekt, në shumë gjëra që itse kemi herët, nga se këtu hem porosit që Zoti gjen Laura i, i ka përmendur në Lukman. Unë personi të mërfton me kaç, duke lutur Allah që Laura që Zoti na ndihmon në këtë formë, në këtë edukim, dhe Zoti gjen Laura të ndëruan fëmijët tonë, të na ndihmon në edukimin e tyre, të na ndihmon në formimin e tyre që nesër të jenë individë të shëndosh, të produktivë dhe të gatshëm të ti marin përgjësit dhe të te in individ që jashe harin edhe venit t'yna edhe shtetit t'yna edhe poplët t'yna po edhe njëri në përgjësit Zotë jo shpërrejë të nëroft dhe i nda kim nashën Asallu Allah ma na Muhammedin wa na Ani Asallu Allah ma na Ani